שיעור מספר 18 מן העיתונות ראש ממשלת בריטניה, גורדון בראון, טס לארצות הברית כדי להיפגש עם הנשיא ברק אובמה. הקונצרט של הזמר ליאונרד כהן לא מתקיים ברמאללה. הספורטאי רוברטו קוליוטי לא חותם על הסכם במינכן גלדבך. האופוזיציה מתנגדת לחוק החדש. בטהרן התקיימו הפגנות אלימות נגד הנשיא הנבחר. מפלגת הירוקים בגרמניה קוראת לאנשים להשתתף בעצרת התמיכה שמתקיימת הערב בברלין. לעבור את החופש עם הילדים בשלום? כל השאלות והתשובות. במקום גבינה הגיעה טחינה, לסרדינים היה טעם של אנשובי, והצ'יפס לא הגיע עד היום. סרטים חדשים שעולים השבוע סיפור גדול, סיפור אהבה, סיפור ללא סוף.